Niin, 4-0. Anna, on taas anna finanssialusta Ja nostaa sillä. Ja una ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä palo. Yksin kiitän pelaaja taistelivat erinomaisesti. Yeah because uh, I think uh, maybe this is uh, wild uh, western. Katotaan pakki. On jälleen täällä, tällä kertaa Miikan kanssa pureudutaan Turun palloseudon uusimpiin hankintoihin sekä sitten Miikan hienojen matemaattisten mallien kautta tutkitaan sitä, että mites, mitkä ne TPS-sä mahdollisuudet ei lopulta on. 17. jakso äänititään tuossa viikonlopun aikana, joten tämä tulee vähän niin kuin nyt tässä irrallaan, mutta nyt on sen verran paljon tapahtumia ja sen verran iso viikonloppu edessä, joten katsottiin, että nyt on, nyt on syytä käydä nämä asiat, asiat läpi tässä just tänne tammikuun tasausta. Kyllä, suippa duippa hankin Mukavaa, mukavaa. tais jutella tälle illan ratoksi. Kyllä. eps niin. Joo, Itse olen makuuhuoneessa piilossa, kun tyttöystävä katsoo Eurovisu-hommia telkkarista. Niin... Mulla on tilanne just toisinpäin, että mä olen piilossa makuuhuoneessa, mutta kohta lähtemään ehkä eloköönkin Tällä on joutuu kahden ihmisen kanssa elämään. Aitaas on kaikkein vaikein tällä. <tos> <tos> aina niin, tässä tiellä. Kyllä, mutta, mutta tota, no niin, ensimmäiseksi oli juttu vissi niistä vahvistuksista, mitä tällä viikolla on TPS on tosiaan ihan kahden muodossa. Joo ja mennään muutenkin tota no niin mennä muutenkin nyt, kun ensi ensi on tehty ja mennä niin aikajärjestyksessä, aika järjestyksessä, eli otetaan tota, heti ensin kiinni Kamilo mietti että nyt äijälä on ottinen kolme peliä pallosarapaidassa takana. Mitä sä tykkäät Kamista? No niin kuin taisin aikaisemmin mainita, että kun Camion, tota noin, mä tykkään siitä, että hän tuli nyt Tepsia ja sit kun sitä oli tota noin, huumoutu, tuli, että tuli jo tällä kaudel tosiaan. En mä tiedä, niin kuin viimeksi, kun puhuttiin näistä asioista, niin tykkäsin todella paljon, että hän pelutettiin just Virtalan kanssa, ja ehkä ei nyt kuitenkaan niin kuin ei nimenomaan tilastojen valossa nyt sinänsä vaikka Tää ketju, missä Kami ja Virtala pelasivat Lokken kanssa, ja sitten pelasivat Siinä laaksua, ketä siinä oli viime peleissä. Niin. Äh, Hattune oli, ja sitten tuossa noin Tiistan pelikanspelissä oli tota noin, sit Miettinen, Virtala ja Vilsi, oli kakkosketjuna. Joo, niin olikin. Ja. Oli kyllä oikeastaan varmaan ehkä siinä pelissä, tai näissä peleissä on ehkä sitä osastoa, mutta tosiaan että S vastaan tuli, tota niin malle tehty, mutta Enemmänkin toki kaipas ja nimenomaan myös miettisölläkin, että ja Antaa sitä... kuitenkin miehellä aikaa. Että sen Joo, se täytyy totta kai ottaa huomioon se, että kun repalenni, niin se hänen kautensa on tavallaan ollut, tai siis että et kuupaa väkisinkin varmaan vähän jumissa. Ilman muuta, tota, noin, koska oli vielä kaikkeiseksi plussipane, niin tosiaan rakastettu perlaaja, ja siihen liittyisi tunteelliset hetket, kun hän tänne Tepsiin tuli ja hänellä oli vaan vaan haluja tulla aikaisemmin, niin ja oppi ei pelkästään niiden hiusten takia, vaan just sellainen taskuraketti, niin kuten aikaisemmin mainitsin. Ja tykkään just nimenomaan niin, niin verrata Tähän virtalaan. Vähän semmoinen samanlainen, että, että viet tilanteet loppuun ja toivon, että on no. semmoinen DPSS tässäkin. Joo, toki se, että, että mit... eli viime kaudella siis teki 29 pistettä, niin täytyy ottaa huomioon se, että tämä kausi ei siis mennyt ihan samoin nuottien mukaan. Plusis siis 3 10, 30 kahteen peliin. Joka nyt ei ole mikään niinku traagisen huonot pisteet, mutta et odotukset tuli varmasti niinku enempää, nyt tuli se lopullinen läpimurtokausi. kolmen peliin syöttö tuli muistaakseni sitä por sieltä Porista, sitä hat Hattusen maalista. Mikä oli muuten Hattusen kauden ensimmäinen. Jee! <hämmen> Mainitaan sekin ja tässä. No, Kamillakin oli ne kolme maaliin, niin, niin, niin ne tuli kahden ja yhden Joo. <hämmen> Nämä on varmaan sellaisia kavereita, no, jotka todenmukaisesti, että miten näin oikeastaan tapahtuu tässä loppukaudella, niin ne kanssa aika paljon vie tuota Tepsin laivaa suuntaan tai toiseen. Joo, ja nyt toivoisin ennen kaikkea, että miettiin, että oli varsinkin tiistaina, niin ää, se oli kenties ehkä Tepsin yrittäjäin ja siinä pelissä, että se paino, paino maaliin kohti haasto, ja niin koska se yhdestä, yhdestä paikasta sutassu ohikin, niin kuin selkeä haku sinne maalille on ja siis pelkästään jo sillä, mitä se on näissä kolmessa pelissä tehnyt. Et se olisi aika nouseva käyrä ollut mun mielestä per peli. Vaikkakin peli oli joukkueelta aika huono esitys, mutta jo pelkästään tällä mun mielestä se menee. Tämä, niin on vahvistus verrattuna lokkeen. Vaikka lokkilla on niitä maalipaikkoja, mutta se, että totanon, niin... se antoi niin paljon. Sitten taas siihen nähden, tota no, niin, se otti niin paljon taka-askelia puolustukseen mennessä. Kami no. kuitenkin pa painasi ihan eri, ihan eri tavalla ympäri kenttää. Toi Virtala-vertaus sikäli, niin ei toi miettine, en ole niin pieni kuitenkaan oo. Ja se on vähän, eikä niin vähäkään, niin lahjakkaampi jääkiekkoilija. Mutta tota tuo no, niin toi, toi, toi asennepuoli, varsinkin hyökkäyspäässä, että sitä puolustuspeliä on moitittu. Mun se ei läheskään niin huonoa. Olo oman päähän mitä maine, maine pitää sisällään, mutta tota no niin, kuitenkin niin mun mielestä positiivinen ilmestys ja nyt vaan niin onnistumisia toivoisin, että sais että sitten sen roolin siitä kakkosketjusta niin kuin hyvin todennäköisesti ottaakin. Joo, hei, ei päästä sinne sentterejä ainakaan niin kuin laittaa, tota, mutta nimenomaan korosti just tuota asennepuolta, että tota no niin, Kami oli esimerkiksi tiistain pelin kanssa joka oli tosiaan, niin kuin mainitsin, niin aivan sy sysisurkea, niin, tota, niin Kami oli todellakin päät allapäin, että vaikkei nimenomaan ollut todellakaan se kentä heikon jätkä. Ei, mitä tuohon tiistain peli tulee, niin mä kuulin äh, lehdistilaisuudessa siellä, kuulin, että, tota, että ei ole kuulemma vastaavallaista murjutusta näkynyt kopissa sen jälkeen, kun 2009 IFK Turussa, että, Ilmeisen raskasti. Kaikki sen tappion otti. Niin kuin syytäkin. Se oli peli, mitä ei saanut hävitä. Ja nyt se hävittiin. Mutta tota, ei mitään puhuta noista peleistä, etkä enemmän enemmän. Tiistainottelussa debytoi sitten kaksi uutta Pohjois-Amerikan pakkia. Tom Racing ja Josh McNevin. Otetaan ensiksi Bracing. Mä tykkäsin siitä sikäli, että jalka liikkui ihan ok. Siihen nähden, ettei oo pelannu. No niin, Pari ihan hyvää kiekollista toivallusta Ja kuitenkin niin kun, siis ehtivä kaveri, ja vaikuttaa siltä, että siinä on... Sitten, että... Niin kuin silloin viimeksi puhuttiin, niin häntä tarjosin ihan ykkösvaihtoehtona tänne ruutuun, ja sen TPS sitten mun iloiseksi yllätykseni sai hankittua markkinoilta, niin jos vaan pysyy ehjänä, niin ehdottomasti tulee olemaan hyvä vahvasti teepsillä, ensivaikutelman perusteella. Joo, hän tosiaan siirtyi Elitserionin Rööklästä vissiin. Siellä ei sitten kuitenkaan tullu lopuksi peliaikaa kuitenkin 12 pistettä tehnyt, mutta mikä nyt ensimmäisenä, kun katsoo ihan vain tilastotasoa, niin viimeiset 4-5 kautta, niin on mennyt kyllä tehotilastoille, joka on mun mielestä tällaista kokonaisvaltaisista niin pitäisi vähintään jos sitä edes nollaa, että täällä on pakkasta ollut aina tonne 2006, jolloin se sitten on taas ollut 40 plussalla, että ehkä se No se on kuitenkin siis tämmöinen ylivoima-ase, ylivoima niin tota, Ketä mä nyt niin Plus-minus-tilastossa se, kun pitäisi tietää vähän tarkkaan, että millainen se joukku on ollut, missä on pelannut ja mm. niin poispäin, niin ei sekään ihan kauan totuutta jos siis Puhutaan, että sit siellä on miinus 30, niin sitten tietää, että ehkä sitten sit ei välttämättä ole niin Joo, ei tuolla välttämättä... AHL-vuotena, missä hän on pelannut melkein 50, peliin, niin siellä se on ollut pahiten pakkaisen miinus yksitoista. Että ei niin kuin... Ei ole mikään paha kuitenkaan vielä kauttailtaan. Että... Mm. Ja ehkä tähän kohtaan nyt, kun... Puhuttiin tästä, että miten myyjän markkinat on ja pelaajat liikkuu kylläkin, mutta silti vaikea hankkia vartenkin tänne Suomeen. Niin tähän kohtaan niin kuin ehkä parasta kori, mitä melkein voisi saada, on, on pressing nimenomaan siellä parhaasta korista, mitä tänne voi saada. No niin, kuin niin puhuttiin, niin että siitä meidän noja tuliskauttauslistalta, niin mä etin pois sellaisia nimiä, mitä sieltä esimerkiksi AHL-puoltakin olisi varmaan voi löytyä, niin, mutta että ne sitten on enemmän joko niin kuin... Sen perusteella, mitä tietoa löytyy, että ehkä pelaaja eivät sopii tai sitten, että ne, ne on hyvin todennäköisesti jos liian kalliita, niin mä ajattelin, tracing, tracing saattaisi olla sitä hintatasoa, mitä niin Pallosora no, Tällä kertaa arpaa kohdilleen siinä, että et, et Pallosora tarjoautti puuttipuhelun sinne. Siellä olisi Margu vainu kohdalleen, vaikka nimiä kyllä tarjottiin, mutta tosiaan Hilvetisti olisi sun nimi lisääkin laittaa, varmaan. ainakin sellaisen suottanut puolivarmoita tällaisia, mitä tänne ei ehkä olisi halunnutkaan. Markulle propsit siitä ja pisteet kotiin. No se kun, se, se, mä sanon itsestä, itsestäni saman, mitä tuota, niin joku sanoi joku sano Ari Vuoren hankintapolitiikasta, kun tarpeeksi Tarvitsisi olla kanunalla ampua, niin väkisinkin jonnekin osuu. No, niin, ne. <laughs> tota, ihan samaa logiikkaa tässä, tässä pitää soveltaa, mutta mä en saa palkkaa sitä pelaajia etsimisestä niin, meillä on, meil on ilmaiset tykin, <laughs> <laughs> ja ne ei välttää, että kanna kauhean pitkälle, siis tässä, tässä totta tässä tottakai se, että kun arvotaan näitä ja ei, mitä voisi olla pelissä ja muuten. Nämä on ihan perusmutuja, Et ei mulla, ainoa niin oli nämä, mitkä on taatusti vapailla papereilla, niin, niin sieltähän ne... Sieltä niin tiesi, että okei, nämä on tarjolla, mutta totta kai sieltä ei tiedetä loukkautumista taustalla. Sitten nämä kaverit, mitkä sopimuksella on, alla, niistä on hankala tietää. Mun, mun kielitaidolla niin en ihan joka puolella tästä tietoa pysty etsimään jostain KHL:stäkin, että et kuka kaveri siellä nyt onkaan tällä viikolla. Ja herranjumala oikeasti, että siis kun massa on niin paljon, niin Jollei se oikeasti päättää, että eli Prospect antaa just nimenomaan tuon Friends, joka on tosi hyvä työkalu tälläseen, mutta sitten just se kaikki, mitä siellä on pohjalta ja ei nämäkään tiedä että nyt aina ihan viimeisen päivän juttu. joo. Ei, niin kuin, sit, kun mennään tähän toiseen hankintaan, eli George Mcnevin niin se tuli periaatteessa aika Puskista, koska hänen oli kuitenkin aikaa sopimuspelaaja, niin ei tätäkään en ennalta tietää, että hänestä välttämättä eroa haluttiin siellä. Tosi, niin kuin hän itse tuossa jatko haastattelut tänään sanoi, niin, että siellä oli sitten niin kuin varaa, Puolustus päässä enemmän, mistä nipistää, ja totta kai pelaajat on ensimmäisenä liipasimella, kun muutoksia tehdään ja tilaa halutaan joukkueeseen, niin McNevin jäi siinä sitten vähän niin kuin ja palloseura iski väliin. Ennen kuin mennään McNevinin peliesitykseen, niin minun täytyy sanoa se, että mä en tätä hankintaa sikäli ymmärtänyt silloin, kun se julkaistiin. Racingin oli odotettu, se oli hyvin perusteltu hankinta, ja tota, no, niin sitä sen puolesta... Täällä liputettiinkin, mutta tota sitten taas, että kuten siinä viimeksi puhuttiin, niin mä odotin toiseksi hankinnaksi vähän ihan vähän niin toisen, toisenlaisen profiilin puolustajaa, en niinkään samantyyppistä puolustajaa kuin mitä pressingistä haettiin. Eli nyt siellä niin kuin panostettiin tähän kiekollisuuteen, eli mut mikä sitä, en niin ylivoimapakkeihin periaatteessa, mikä herättää mulla kysymyksiä, nyt kun niitä raitin laukauksia on niin perkeleesti. Siinä rosterissa. Kun ajatellaan, niin kuin mitä ylivoimaa siellä on. Nyt niin hyökkäyspuolelta löytyy Vilsiitä Anttilaa. Sitten sulla on viivaa heittää, Bracing Ristolaista. Ja sitten vielä McNevin siihen. Mm. Niin tota, tavallaan se tuntuu, että se niin kuin tuli vähän hankala tästä roolittamistakin. Että, niin kuin parhaimmillaan Raitin pakki on siinä vasemmalla tarjoamassa Van timeria Nyt olisi niin kuin periaatteessa kolmea ja jää heittää siihen. Niin, miten sitten, kun Miten nämä äijät sopii keskenään ja miten se niin kuin, hankalaa, että se tarvitsisi ehkä vähän niin kuin, jotain, joku lehtiä jakelemaan sinne vielä tätä vastaalaa. Niin, niin se tuntui vähän oudolta. Ja sitten niin tämä profiili on hyökkäyspäävoittoinen kaveri. Ja ennen kaikkea se hämmentämin puoli, että se oli kan hankittiin kanadalaispuolustaja, millä samalla suljettiin ovi Pohjois-Amerikan suuntaan mahdollisessa hyökkäyshankinnassa. mitä mun mielestä nyt kun Lokke miettiseen, niin, niin sieltä puuttuu edelliseksi hyökkääjä. Ja... Joo, tää oli ehkä se jollain tavalla kuin niinku, hieman nimenomaan, nimenomaan tekee tästä ratkaisusta tyhmän, koska sitten tässä olla odotuksetkin todellakin korkealle. Mua sinänsä kans vähän sinänsä just nimenomaan tämä pelaamattomuus, jos näkyy pressingin kohdalle, niin kyllä näkyy vielä pahemmin nimenomaan McNevinin kohdalle. Hän hänhän on pelannut OPKossa ja Saipas aikaisemmin ja viimeisen kolmen kauden aikana, peli pelejä on nyt sitten yhteensä seitsemän. Anteeksi, öö, niitä seitsemän, niitä on yksitoista peliä jo. Ja ei tosiaankaan mitään pisteitä ole kyllä hirveästi tullut, että lähinnä miinus niissä pienessäkin ottelussa on saatu aikaiseksi. Että niin, siinä SM Leagueassa. SM Leagueassa nimenomaan pelkästään. Elitseä riittää nyt pikkasen paremmin, mutta siellä on sitten päässyt no, kokeillaan no, viime kaudella. No hänellä, totta kai se muistaa sitten, että ää, hänellä hänen sm hän on ollut näitä lainoja, kun hän on ollut artistina Ruotsissa. Niin, niin hän on lähinnä niin tätä mä niin kunnon ylläpitoa ja vähän niin kuin pelaitteessa pelaa kuntoon. Niin mä en nyt ihan kauhean painoarvoa niille antaisi sikäli. Mm. Mutta sitten tota, no, niin mennään tähän tiistain peliin. Niin, niin kyllä, kyllä mä, oli, mä olin todella pettynyt siihen debyyttiin. Et, tota, sanotaan, että toisessa erässä vielä niin, niin yksi. Yksi hieno kiekolinen oivallus, eikä sekään ollut mikään iso oivallus. Se oli, sitä, se oli tavallaan sitä, mitä hän pitikin tehdä. Eli pelikas karvas syvältä, nopealla syötöllä, nopealla avauksella kiekko eteenpäin laitaan, la, laidasta keskelle ja keskeltä sitten heitettiin Vilsiä läpi. Ja Vilsi, Vilsi oli paikka pistää pallosara sorasina. onko sitten hetkinen siinä kohtaa. Niin, eka anteeksi oli ensimmäisessä herässä. Se oli jo ensimmäisessä erässä. Niin, kyllä niin siinä oli paikka pistää yksi tolppa. niin tolppaa. No, siitä syöttöpiste niin se olisi näyttänyt heti paremmalta, mutta tota, kuitenkin niin... Sitten oli yksi hyvä, niin hyvä, hyvä pystyavaus, mistä tuli myös hyvä tilanne, mutta... Tota, siihen vastapainoksi taas niin Herran Jumalas on huono luistelemaan, jos to on se taso. Mä toivon, että se on vain mutta... Se, se ei mihinkään Ja sitten, sitten vielä pelikansi toisessa maalissa, niin pelasitte todella spektaakkeliomaisesti ulos tilanteesta ja... No. Kyllä, kyllä, siis niin kuin ihan netistä voi suoraan lukea että nämä mm. on just ne tunnetut heikkoudet, että ei voida puhua vain tosta pelistä että öh puuttuu että niin peli itsessään ja sit myös sijoittautumisessa että eli käytset mm. eli käytät se puolustaja perus hommissa <laughs> että vaarurat löytyy niin solid leadership abilities mitä ne sit ikinä yhtään vaan että, että mitä muita on no, ei se ole huono asia, huono asia hu siis se, se, se ei ole todellakaan huono piirre tuossa jakuessa, koska tepes on mun mielestä johtajuusongelma ollut sekä kulisseissa ja, ja sit se on heijastunut myös jäälle mun mielestä, että semmosia suunnan ja johtavia pelaajia ei ole, ei ole liikaa ollut. Mm. Kaikki kunnia Ville Vahalahdelle, mutta en mäkä häntä välttämättä että kapteenityyppinä on koskaan nähnyt. Kyllä, ehkä just se, että nämä molemmat kaverit on, niin. Nevin 35 ja Preissin 34-vuotiaat, niin sehän mm. palloseuran joukkue on SM liikan nuori, ainakin ollut tähän saakka. Että ehkä sit kokemuksella ja tietysti enää vähän niinku vanhempi kaveri, ainakin näiden 90-vuotiaat silmissä, niin varmaan nyt pitäisi ainakin herättää jonkun tyyppistä kuuntelua ja kunnioitustakin. ja sit siihen, kun vastataan, niin hyvä henkeä. Joo. Se, tota, no, niin mikä on sanottavaa, niin vielä tästä McNevinin hankinnasta, niin, niin... Tavallaan, et, et, to, to, toki mä ymmärrän, että ylivoima tarvitsee apua, mutta kahden ydinvoimapakin roudaaminen sinne, kun siellä kuitenkin on, rosterissa, niin on periaatteessa oli, oli jo pikkaraista ja ristolaista. Niin, pikkaraisestikin ajatelli just nimenomaan tähän paikkaan. Että... Niin. Näitä näit, uumautuu laukkovia pakkeja kyllä on. Niin, niin tota se, että tuttu vähän hätävarilla liioittelulta. Kun taas MUN mielestä sinne se kaipaisi ehkä just sit taas sitä, sitä, sitä semmoista niinku peruspakkiosastoa, mitä viimeksi, viimeksi toivonkin, että et jos sieltä sitten toinen pakki hankitaan, niin se on enemmän semmoista profiilia, mikä pystyy syömään minuutteja ja pelaamaan, va pelaamaan just alivoimaa varmemmin kuin, varmemmin kuin pikkarainen. Pikkarainen on aika traaginen omaan päähän viime aikoina, eikä mm. hyökkäyspäässäkään oikein uponnut mikään muuta kuin se pari kiva vartaloharhautus per peli. Mutta No Mä kaipaisin enemmän ehkä semmoista semmoist kiekon ylös tuojaa enemmän, että monta kertaa niin kun pakki saa kiekon, siinä tulee ehkä ne muutama läpyt ja näin, niin ei se sellaista alkanut ole kenellekään, että olisi reippaasti yli puolen kenttä. ja tepsi avaa aika usein syötä siihen keskialoille ja se on nyt ollut parempaa kyllä kuin alkukaudella, se oli aivan hirvittävää, mutta ehkä vielä no, enemmän alku, sellasta, alku, että... alku oli, no, se, se Pekka aikana se koko viisikko. Fisikko oli niin levällä, että siitä oli vähän minä olen, hankalaa. Minä olen haffuttu silloin ihan täysin. Kyllä, niin nyt, se, nyt mun mielestä se peli avaaminen toimii, niin kuin se just niin mainitsevani jo tilanne esimerkiksi sottini, niin varsinkin, että jos nämä jätkät pystyvät, Magneminkin tosi huomattavasti parantaa, ja pystyy tuomaan sitten just racing-ohjelmalle, sellaista niin kiekollista rauhallisuutta ja just sitten, niin sitä oikea-aikaista reagointia, ja se on niin sellaista, että ei hötkyillä, ei, mit, ei mitään hätyreitä, mutta silloin kun osa, osataan laittaa se nopeusjätte liikkeelle, kun sen aika on, niin silloin, silloin pystytään luomaan nopeita vastaavuuksia ja hyviä tilanteita. Niin kuin pelikans itse saavoittuvaksi, niin siitä oli helvetin lähellä, että ettei näitä tilanteita. Mm. Mutta tota, kuitenkin, niin sitten seuraavaan tulijaan, joka julkistettiin tänään, hieman yllättäen, no ei niin hiemankaan, niin tuota. Mulla tuli ollut... hyvä tämmöinen analogia tähän hankintaan. Tai... No. Sisälle. Niin. TPS tosiaan hankki vahvuutta sinne ehkä ainoalle niinku osa-alue, mikä on niinku SMRK eliittiä tällä hetkellä. Eli maali vahti peliin jo. Sisään tosiaan hostikka khl ostettiin, ostettiin. Kauppasummaa ei tietenkään tiedossa eikä mitenkään, mutta nimenomaan jos siihen kaikki munat satsattu, niin kyllä teetässä nyt pikkasen niinku jopa käyttäytyvyystä tiedettyä ja jopa pajoja suusta myönnetty linja vasta, että todellakin sen hyökkäyspäähän tarvittaisi se top 6 laituri tai niin oma No se riippuu siitä, että mitä siis miettii, jos on hyvä puoli, että se hyökkäyspuoli se varmaan monikäyttö olisi, se pystyisi pelottamaan ja se sinä vähintäänkin mukiin menevä. Toki se on ihan mä enemmän näkin sen laita hyökkäyään kyllä, mutta mutta mutta niin, niin itse sen myönsi viime pelilehdistilaisuudessa että, että Eikös niin, että sieltä semmonen kaveri puuttuu, niin kyllä pystyn myöntämään, että näin on asiat. Että et päästä puuttuisi vielä mies, niin sitä just tässä toivoa, että tämä ei tarkoita sitä, että nyt on, nyt on se, jos on ylitetty, että se absoluuttinen kipuraja on myös ohitettu, että hostikka oli se viimeinen niitti. Tosi hostikassa, niin mä epäilen kyllä, että se on suhtkot hintava kakkosmaalivahdiksi. Mm -hmm. Tosinen varma siitä voi olla. Että voi olla, että kun katsotaan, että KHLissä yksi ainoa peli, ja sekin tilastojen perus, perusteella aika niin että mikä sitten on se että tilanne, että ehkä sit vaan haluaa tulla loppukaudessa jonnekin pelaamaan ja että on valmis antamaan Atteille sen lepohetken. Koska niittymän kausi on käsittääkseni melko lailla taputeltu. hän loukkaantui siinä yhdessä venytyksessäkin jo se ratoitusväistymä. No, niin en mä tiedä sitä, joskus tilanne tilanne ei oikein pysty rauhoittamaan sikäliä. Kiviharjun mukaan se kunto itseään, mutta nyt sitten kuitenkin niin... Sitten fankittiin kuitenkin toinen maalivahti niin... Mm. niin, niin mitä jos Niittymäki toipuu vielä pelikuntoon? Ni, niin, sitten tää on niinku oikein hätävarjollon liiottelu. Se on vai on... Niin, no... se sitä, että Latinki osuus sen pitää seuraavaan kauteen vai mistä johtuu, että... Ö, no eihän Niittymäki nyt niissä mitä se täällä kadon on ollut, niin... Tepsii aika harvat niistä peleistä itseasiassa voittanut. Kyllä ei... se Atte on, ollut, Atte on ollut suurin syy, kun on pystytty kääntää voittoja Ehdottomasti, aivan ehdottomasti. Se on ihan selkeä MVP tässä joukkuessa. Niittymäkin ei ole mua, mua vakuuttanut ainakaan, kun se on maalissa ollut. En tiedä, onko se kontrasti siinä, kun se Atte on ollut niin helvetin hyvä, mutta, tota, no niin. Mutta, mutta... Sitten on tietty se ikävä huhu, mikä pyörii, että Engreniä oltais viemässä joissain yhteyksissä KHL kohti, niin hostikka reagointi sitä kohtaa. Jotenkin mä en siihen halua uskoa, koska tuntuu, että EPSä kaikki katseet kuitenkin on siellä vielä ja kaikki niin kuin merkit riittää siihen, että minkä takia myy tässä se kuuma ykkösmaali pois, ellei se talous on tosiaan niin, mennyt niin perseelle että se on pakkorako. Mm. Sinänsä tota, hostikka sinänsä vähän tuntuu just nimenomaan, että on kaksi, kaksi, kaksi ykkösvahtia. Täällä Toinen on ainakin SM liigataso, Ykkösvahti ja Engreni. Niin, niin tällä hetkellä pystyisi khl varmaan pelaamaan ja pelaasi todennäköisesti nimenomaan Ykkösvahti, jossa tässä laaja, joku joukkue sinne sen hankkisi. Vähän tulee semmoinen tilanne just ton talouden kannalta, että sinänsä varmaan tehtiin ihan hyvää hankinta, mutta jos se on just jostain pois, niin sitten tässä ei kyllä mitään päätä eikä häntä, että tämmöisen pelikartti Hostikka on tavallaan vähän niin Musta Maija, ja pyydettiin sitä valttiet. valttia. <lacht> se Musta Maijakin hyvä kortti, kun se on vaan jossain vaiheessa oikeasti hankkia tai käyttää. Joo, mutta tata, mä kuitenkin lähdetään siitä, että se ajatus oli vaan, pitää pitäisi tämän kauden maalivahtiprofiili kunnossa, mikäli, että kun niittymä, Niittymäkisellä kanssa oli, että oli Teorias 21 maalivahti, niin nyt tilanne on sama kuin Hostikka tuli. Mutta mitä Hostikkaa tulee, niin... Kyllä, mä oon sitä mieltä ehdottomasti, että etenkin jos rahaa oli vain yhteen pelaajan vielä ja se oli housnut hostikkaan käytettiin, niin se oli suuri virhe. Mutta sitten taas, että olen kyllä muutenkin sitä mieltä, että jo, jo edellyttää, että atteja ei olla myymässä, niin mun mielestä vähän just semmoinen hätävarion liotteluhankinta sikäli, että, että, että kyllä sieltä olisi löytynyt, tai siis ihmettelen, jos liigasta, jos jotain kaveriä pystytty lainaamaan kakkoseksi, jos Järvinen ei kerta riitä. Kristian Järvinen, joka lähettiin nyt takaisin on siis. Mm, Joo, siis on nyt... hyvin, nuoretkin maalivarit, niin mä ainakin lähtökohtaisesti ajattelin niin, että savaiheessa vaiheessa, ellei Engrenin sitä suurinpiteen, se kentää tulospäin näy, että hän on ihan poikki, tai suurinpiteen ei pysty torjumaan, niin mun puolesta saako pelata loput 19 peliäkin ihan putkeen. Eikö ei ole ollut... ensimmäinen kerta? Ei olekaan, ja siis sanotaan, että et se on mun mielestä vasta niinku viimeisen kymmenen vuoden aikaa, niin tämä yleensäkin kahden maalivahden niin melkein tasapallinen käyttäminen, niin se on nyt vasta tullut, että Se on suurin, no, valtaosa joukkueesta tekee niin, että tosi ei juurikaan oikein ole. Mm. Mutta tässä kohdassa mun mielestä todellakin se olisi ihan paikalla, että mä jumala Jumala taas ykkösenä ja yhden Yhden pelin tosiaan oli vaan pois sieltä 93 prosenttia ja rapiat, niin ei, ei sitä, sitä osa-alue ei. Siis sehän on helvetin harvinaista, että esimerkiksi joukkue, joka on kolmanneksi viimeinen, niin tuommoinen tilasto löytyy. Siis se on, on illasta toiseen Tepsin paras pelaaja. Siitä ei pääse mihinkään. Mutta tota, mitä tuommoisia nimiä, niin, niin mun on hyvin hankala uskoa, että yksikään seuraavista herroista ei olisi ollut vapaana, mikä voisi ihan hyvin olla se kakkosmaalivahti. jos ajatellaan, että tarvitaan kokenut kokeneempaa kaveria, ettei luoteta mihinkään maalivahteihin. niin sitten olisi ollut vaikka, olisi, olisi kattanut plussista kysyä, että mikä on Antti Oren status, kun Riksmann on palaamassa käsittääkseni. Ja, tai sitten, niin mestis niin, niin Lekissä ihan hyviä otteita esitellyt Mikko Pätsi, voisi ehkä pärjätä siinä arvoissa, pystyy pelaamaan peli, peli sieltä täältä, kenties. En ole nyt viime aikoina nähnyt hänen mutta kuitenkin, Tämmöstä ajatusta, mutta ennen kaikkea niin kääntäisi katse tämmösiä kavereihin, että et joki pois lailla Lars Voldeen plussista myös, niin, niin eikö hän tosiaan, eikö hän voi syötyä Upin koulusta, voisi plussillekin sinä etua. Sitten on tietty äh, pelikaasissa sivuraitelajatoni niin Joonas Kuusela, joka on pystynyt pelaamaan liikaa, ei tosin tällä kaudella, mutta kuitenkin niin pystyisi olemaan se kakkosmaalivahti väittäisin, aivan varmasti, ja tarjosi lepohetken puhetkeen silloin tällöin. Etenkin jos se pelutus suunnitellaan oikein, että ei paljon odoteta, niin se pelaisi siinä tyyppisesti. Sitten on tietysti niin, niin vielä nuorempia kortteja, niin U20-maa ja 1 Jonas Korpisalo ei Korpis, saamaan liikaminuutteja. Niin, niin hän olisi ollut minulle pätevä lainahankinta, jos olisi tarjolla ollut jypissä. Äh, Huippulahjekkuu siis Samu Perhonen, joka ei ole tällä kaudella niinku mitään niin mitä aikaisin niin sinne piristysuiskus hänellekin. Sitten on Tapparassa niin, tota, Lekissä sekä Ajun ja hyviä numeroita heittänyt Mikael Elman jolle ei tule mitään asiaa joukkueeseen, niin tämmöisiä kavereita luu kuovaamaan sitten ja pelaamaan ehkä, kun hajaa peliin. Mm. Niin, niin. Kyllä jonkun olisi voinut saada, mutta no, tämä oli tp ratkaisu näin. Niin, mehän ei sinne rahaa pussin pohjalta nähdä. Ei, Mut. Lähiviikkona kuitenkin nyt. Ihmetyttää silti. Tässä on 13 päivää tällä hetkellä, kun ahotetaan Tätä jaksoa just tamikun tasaustaa ennen, niin 13 päivää aika, itse 17 päivää aikaa, 13, 13 päivää. Joo. Aika ikkunan sulkeutumiseen. Pian pitäisi tulla uutisia. Tällaisia mahdollisia hyökkäispäävahvistuksia, niin, niin, mitä viimeksi puhuin, puhuin. Ketkä saattais olla pelissä. Niin kun liikan sisällä, ketkä sattas liikkua, niin oli nämä yhdestäkin yhdestä, yhdestä pelaajasta oikeassa. Breaking news. Aleksander Ruuttu siirtyy jokereiden organisaatiosta Ilvekseen. Niin nyt on jännä nähdä, mitä hän, te, hän saa Ilvekseen aikaiseksi, niin, niin katsotaan, että olisiko mä niin, kuten sanoin silloin, niin mä häntä vähän, vähän niin kuin jopa toivoisin tepsileventämään rosteria. Ei, ei se top 6 ole välttämättä palloseurassa, mutta on tota niin Jännä nähdä, että millaisen roolihän Ilvekset itselleen taistelee, niin kiittäen aion sitä seurata. Lahjakkuutta löytyy. Niistä nimistä, mitä silloin viimeksi pyöritettiin, niin Jero Ahtolahan siirtyi Lukkoon. Ja tota noin, niin muita siellä nyt ei muistakseni ole liikkunut tähän Mutta esimerkiksi tämä Kalpan Kalle Kerman voisi olla semmoinen kaveri, jota Debsi voisi kaivata, jos hän olisi pelissä. Eik Ilveksen Niinimäki lähtenyt jonnekin. Niin ni mä käyrin, kanssa, niin, mutta sitten taas et semmos hän on vetänyt vuosikaudet, niin en mä häne kiinnostunutusta. Joo ja meidän ja meidän Facebookissa voi olla Martti Järventä ja siirtys vissinki eileltä niin, tänään. Joo, marrasi aivan. IFK sai tavallaan omansa takaa. Siis. Joo ja sitten tulee Sitten tota no, toi ä, Ilves hankki tämän puolustajan lekin kapteeni Jarkko Näppilä, jota jota Puhujen mukaan, jonka perässä Arse olisi ollut jo parikin vuotta, mutta, tota, noin, niin, joka nyt sit kuitenkin siirtyy ilvekseen, niin hän on ehkä pelaajaprofiililta ollut enemmän sitä, mitä voisin kaepanu sit toisessa sit kuitenkin. Kyllä, ja tällä viikolla hän oli myös tämä uutinen, ilmeisesti Tampereenpäin ei hirveästi tykätty, eli kanadanspolttaja Der Clark teki loppukauden kattavan sopimuksen tapparan kanssa. Joo, sytäkään kaveria, se, se oli, hän oli, hän oli sopimuksen alainen, koska ei mun, ha mun haaviin tarttunut, mutta tano, niin en oo häntä kyllä Tepsiin tarjonnutkaan. Et se, on ollut, se on monta kertaa täällä käyni, tai Suomessa käynyt. Jostain syystä se aina saa sopimuksen, mä en ymmärrä miksi. Tata, ei sekään pelaajaprofiililta ollut semmoinen, mitä, mitä TPS olisi kaivannut. Kuitenkin niin nyt kun mietitään tässä näin, niin katsottiin tuossa nopeasti noi eurooppalaisten hyökkäjien, eli EU-hyökkäjien markkina. Mitä tuota löytyi, näitä vapaita agentteja, niin se, no se oli todella kuivaa kauraa, siellä ei ole mitään, mitään mielenkiintoista enää tarjolla. Eli nyt sitten ainoa vaihtoehto, että jos hyökkäyspää ja tulee, niin sitten täytyy toivoa, että siellä arsellaan on puhelimet kuumana. Ja kenties viime jaksossa tarjoilemamme Mihail Birner tosiaan saattaisi olla sitten semmonen kaveri, johon Tepsi saattaisi olla yhteyksissä vielä. Mielenkiintoista sinänsä, että tänään oli, tänään jälleen kerran puhuttiin siitä, että Petteri Nummeliin, olisi... Petu olisi kuitenkin vielä hankkimassa Turkuun, mutta ilmeisesti sit kuitenkin niin. Pakki pakin perään. Niin, voi mennäkö että Petu pelottaa niin kuin Lukanoin tiedä, mutta mut tota kuitenkin niin selkeästi top, top 6 hyökkääjä on mun mielestä mun toivelistalla numero yksi. Kyllä siis ihan ehdottomasti olen samaa mieltä, että. Ja, että nyt on puolustuksen rauhan. Että mun mielestä on kuitenkin nämä junnutkin, jos jotain jotain sattuisi täällä tot kuusi Se niin on tässä, niin kyllä on ihan tota karhunu ainakin oli mun mielestä. Ja itse asiassa koko nuorisot, kaikki sai pisteet ja jäivät mun mielestä voiton näistä peleistä, mitä pelasivat. No joo, mun mielestä että ehkä totana, toi... Äh... Mikko Lehtonen oli kuitenkin niin se, se se oli niinku sijoittumiselta ja muuta niin se teki semmosia Joo, Juomallekin tulee se yksi maali mieleen, missä hän oli vähän katolla silloin. Joo se oli pa parikin, parikin semmoista maalimista tää se on Se oli kun Ilves oli oli tataron tuota, niin muut, peleissä, niin se tuli semmoisia kun virheet tuli, niin ne oli aika karkeita. Niin, mm. niin, et, Lehtonen niin oli viime kaudella kuitenkin niin paras ehkä niissä junnupakeissa. Tällä kaudella semmonen pieni takapakki liigapeleissä. Lehtoselle ei ehkä kuitenkaan sit sitä liikaa valmiutta sit kuitenkaan ollut. Tällä kaudella ainakaan Freeman oli vähän niin ja näin. että selviyty ihan ok, mutta sitten taas noista junnupakeista, niin mun mielestä niinku mä oon edelleen valmis heittää pikkaraisen katsemua, että on karhun tilalla, ihan koska tahansa. Joo. Ehkä karhu oli ylimäisesti paras, että hän oli. Hmm. Hän pisti kroppaa ja... Ei eikä eikä hat, ei, ei, Joo, ei, ei sellainen niinku... Pelas niinku, jos pela, niin pari kautta aikaisemmin. Niin, vähän, vähän tietysti semmoista ajunnumaisista. Ehkä vähän hyntyy. Mutta... No, vähän, vähän vetää taklauksia yli ja tolleen, mutta kuitenkin niin lähtee rohkeasti ajamaan. Ja sitten niin mikään lämmitti mieltä jo keripelissä, että vittu Jarkko Ruutu tulee antaa poikittais, niin karhunpoika pistää takaisin sen se, mikä kerkiää. Ei, niin kuin, ei, ei jota yhtään taka askelia. Ja... Semmosta asetetta tykkää, Et se on, se on niinku suht iso kokoinen jätkä ja se pelaa niinku iso jätkä, jätkä kuuluu. Et Karhu muuten... No, nimenomaan. Oli Karhu kyseessä, joka laittu kaveri tota laidalle yli. Ei, se oli Ristolainen. Se oli Ristolainen. mutta Karhulla Jum. oli tässä auttelussa kylläkin se... Oli just nimenomaan tää, tuli vähän ryntäinyt ja ihan jäähyä niin... Sillä on pari ryntäysjäihyä tullut, mutta kuitenkin niin huomaat, että se on niin into ja se on halu taklata ja se on mun mielestä aika tervetullut TPS pakistoon. Mutta oikeastaan niin nyt tuli mieleen, että mitä mä tuon Facebook-sivulla Facebook käydyssä keskustassa mä kiteytin, tämän, että mitä, mitä toinen pakki pressing johdalla, mitä mä olisin toivonut, että se on, niin mun mielestä se on, ollut, on ollut per, peruspakkityyppinen, jolla on enemmän jalkaa kuin rantas, rantasella ja enemmän päätä kuin karhulla. Niin, niin sitten on se ollut mun mielestä se on ollut vahvistus kohon Tämänkin puutteessa, niin mä uskon, että ka jos karhun kehityskaari jatkuu tollasena, niin siitä tulee vielä hyvin käyttökelpoinen liikapuolustaja mun mielestä. Ainakin kyllä. ennusmerkit on lupaavat. Kyllä, kyllä. All right. Tota, noin. Ehkä nyt voidaan jättää nämä hank hankintahommat ja nämä hautumaat odotellaan uutisia. Työkkää jää toivotaan. Ja toivon mukaan tämä hostikka ei tarkoita sitä, että Engreen lähtee. Tietysti sanon, sen, sen sanon vielä. Sen sanon vielä. Että tuota noin, Mä toivon, että tämä tässä niinku osoittautuu, että tässä on tämmöinen method to the madness, Eli tää, Että hankittiin kaksi pohjois-amarkkalaista pakkia sen takia, että on neuvottelut käynnissä eurooppalaisen hyökkääjän kanssa. Sitä mä tässä toivon. Mm, kyllä. Mä niin se... se Miten se sanoisi? Ne tietää enemmän kuin me tiedetään nimenomaan. On varaa ottaa. Niin, en toivotaan. Joo, mitä riski. Niin, toivotaan, että siellä semmoinen on. Semmoinen tilanne on sitten. Kyllä. Jatkoajan sivuilla niin... Joo. Ää, nyt tuli uusia uutisia. Ää... Joo, toi, toi Laakson loukkaantuminen, joka tapahtui tiistan pelikaspelissä, on iso menetys, niin, niin alempien ketjien työmies loukkaantui tiistan pelikasottelussa, eikä mihin pelikunnosta ole takeita. Okei, elikkä siellä oli niinku reisivamma tuli. Mutta tota niin sitten tässä on tämmönen rivi, että pelaajakoordinaattori Ari Vuoren verkot ovat kärkihyökkään suhteen vesillä, mutta tammikuun puolivälissä on vaikea löytää vapaita ratkaisupelaajia. Tämä on ilmeisesti Elomon kommentti tähän, mutta markkinat ovat aika tyhjät. Totta kai me tarvitsisimme nyt sentteriä, mutta ei tässä ole varaa mihinkään virhearviointiin. Kaikilla on juuri nyt aika haastava tilanne. Kärkisentterille olisi käyttö, mutta mistäpä sellaisen kaivaisi. Arsella on hyvät linkit, joten jos sellainen jostain löytyy, niin uskon, että myös tänne saadaan. Jaa, no okei, eli sitä ha haku on päällä siis. Joo. Tämä oli äh, julkaistu justiinsa just juttu jatkoessa, niin sen takia sitä sitä on aikaisemmin. <laughs> Ikävä juttu vaan Laakso. Että... Se se on isku isku jälleen kerran mutta tana tota niin ei mitään mennään 2 sentti vaje. Niin. Eipä siinä, mennään toohon noin sun hienon hienon no. hieno taulukko josta julkaisit mitä miten me julkastaan pystään pystään kuvata tästä siihen postaukseen Joo, niin. mä yritän jollain tavalla. Tana tota no, niin vaanhan kullo Prince Greeninä niin laittaa no. tästä niin. Elikä niku... yksi niin tutkittiin siis tutkittiin siis jokaisen joukkueen niin tätä pistekeskiarvoa niin joulukuun alusta tähän päivään saakka, 17. tammikuuta saakka ja sitten koetaan sillä perusteella ennakoida, että mitkä ne lopulliset pisteet tulee kullakin olemaan. Joo, toinen tota projisoitu näillä, se... näillä että niin, mikäli kai... niin tämä vauhti jatkuu, niin mitkä on pisteet sitten äh, maaliskuun lopussa, tai maaliskuun playoffit alkaa, ja ketkä siinä on yleensäkin menossa, mutta meidän metkiin kysymys onkin, että että mitkä on TPS mahdollisuudet tähän pelejohtajaan tai johon viimeiseen sääläripaikkaan ainakin teorian pohjalta? Mä vaan totta. Ja sitten siis totta kai tässä pitää muistaa se, että mikä niin kuin alun perinkin totta kai tässä laitokselle ei ole mikään idiootti varmaan tietenkään senkään suhteen, että vaihteluitahan tulee. ettei niin enää, ei enää kaikki tule pitämään paikkansa tietenkään. Mutta tota niin tällä hetkellä niin se on ensimmäinen päätelmä selkeästi, että tämä vauhtihan ei tule riittämään alkuunkaan TPS:lle. Se on ihan päiväselvä asia. Joo, ei tosiaan. Se on, se on ainakin niinku ainut mitä voi niinku varmana sanoa, että ei tarvitse kuin historiaa katsoa. Et jos tämä vauhti jatkuu, niin TPS on 74 pistettä. Mikä tarkoittaa sitä, että he, he, he, he olisi olis kirkkaasti ilveksinneet yläpuolella, jos ilmisetkaan ta, ta, tätä tahti, mutta siellä 13, ja sehän olisi vaan ja ainoastaan katastrofi. Joo, siinä menisi pelikanssi ohi, mutta tosiaan hekään ei ole tota no, niin juuri niin kuin te siitä tulette myöhemmin näkemään ja voitte itse katsoa näitä loppupisteitä ja miettiä tarkemmin, mutta tässä tota, mun mielestä on nyt nähtävissä, mikä nyt, minkä nyt varmaan ihan kaikki tota liikafanit ja näkee, tietääkin, että tässä näkyy aika hyvin tota noin Jypin ja Saipan viime aikoina todella heikot otteet, että molemmilla on vain tuossa yhden pintaa tai tasan tai pistekeskiarvo ollut joulukuun alusta. Ja, niin kuin Saipan jakso oli silloin tehtiin, niin vähän niin kuin tätä tilannetta, et, mitä jos tässä Aipan tämä yksi kausi, milloin he olivat melkein ihan kärkipaikoillakin siellä kolmantena, niin he tippuisivat yhdenneksi Niin tässä näkyy, että jos Saipaa <tos> tätä vauhtia jatkaa, niin ne on yhdessä toista. Joo, mä en vastikään se jakso julkaistua, mutta on tota silti edelleen otsikolla idän ihme, koska siis... No, kyllä Saipaa on mun mielestä tämän kauden suuria voittajia jo nyt kävi heille miten tahansa sinänsä, mutta totta kai jos luu jää käteen, niin sitten se tai ikävä varje, mutta mä en suostu uskomaan siihen, että ne edes play ulkopuolelle. Ja tässä on kuitenkin niin... pitää edelleen huomioida, että Saipa on nyt siellä yhdeksän jo, mutta sitten taas, että ne on, siinä on hetkinen, neljä tasapisteissä on kuussa saakka. Mut Saipa mielestä... itse asiassa jaetulla uh, seitsemännellä sijalla, kun katsoo piste keskenä, että on IFK pelannut. Eli tämä kolmikko on Lukko, Jyppi ja Saipa, niin nämä on ihan tasapisteissä Mut tota, mikä tässä kaikkein pahiten näkyy, on just keskikastiet. Miten että tota miten niin tällä hetkellä vähän niin toiset lähtee toiseen suuntaan. Äh, siis, tässä kuitenkin näkyy, vaikka on niinku 12-15 peli, niin nimenomaan tämä Lukon tilanne, että kun tanskalaiset lähtivät, niin kaikki ihan odottivat, että niinku syöksynlasku al alkaa, mutta tota niin ei todellakaan. Lukolla on tällä hetkellä ihan kirkkaasti paras keskiarvo viimeisen 12 pelin aikana yli kaksi keskiarvoa. Jos tämä jatkuu, niin lukko taistelee ihan ö, kakkos paikasta runkosarjassa. <tos> ihan se todellakaan on sama samaa kadot, että on kyllä aika huikea. että, että niinku täl, nä, tällä tällä on lukkois lukko 105 pistettä, mikä nostaisi tämän, tämän niinku taulukon mukaan ni niin ja kalpakintaalle. Et, Tämän mukaan voit äh, voittaa runkosarjan 108 pisteellä, mutta siinä olisi heti kalpa ja lukko. Joo. Se se on. Et, äh, puhutaan nyt. Toi on kahden keskiarvo tuollaiseen puolentoista kuukauden tinttiin niin vastaavalla ajalla. Tepsi on kyllä pelannut kolme enemmän kuin lukko, mutta TPS on keskiarvo tämän huonon kaksikon Jypin ja Saipan jälkeen. Siellä on ainoastaan huonompi jo Ilves. Ja tommonen 1,2 ei alkunkaan riitä, playoff-paikkaa ei edes, ja varsinkin se on myös pienessäkin ajassa, niin se on itseasiassa aika analogiasta, mikä se on todellisuudessa, kun ottaa kaikki tähän saakka pelit 1.22, joulutammikun puoliväli 1.267. Tepsi ei oikeastaan niin pystynyt parantaa ei juurikaan on kyllä heikentyneetkään, usein se ei vaan riitä. Joo, ja tota, se tässä kuin niin it, itsekin niiden huolettajat, kun tiistaina lähdin hallilta, niin semmonen olo oli, että ei, ei, ei, ei, ei, ei tule tapahtumaan. Et, et jotenkin, että miksi, ne, miksi ne yhtäkkiä nyt se saisi nostettua, kun se koko kauden aikana se ei oo sen suuremmin heitellyt? Se on aika hyvä kuva koko kaudesta. Kyllä, tuossa joulukuun alusta on ollut ihan ok 4, 3 voittoa neljästä, mut tosiaan nämä viimeisen viikon varsinkin nämä kärsityt, voidaankin tulla tähän, eli mä oon tästä tehnyt toisen tilaston koko tähän saakka, paljon näitä maalin, maalilla hävittyy pelejä ja miten niiden kanssa on loppujen lopuksi käynyt, Eli 21 peli on yleensäkin päättynyt maalin erolla ja niistä peleistä ainoastaan 1 kolmen pisteen voitto, 6 peli tappioi ja tasureet, tasureet niitä on 14 kappaletta yhteensä ja niistä on kuusi kertaa voitettu jatkoajalta tai ranses sitten ja niistä pisteistä mitä näissä peleissä, just näissä tiukoisissa peleissä, mitkä pitäis hyvä joukkue kääntää, puhuttiin Saipan kohdalla silloin, he on piru hyviä tälläisissä. Niin Tepsi ei pysty ottaa 36,5% pisteistä. No Kaikista peleistä yhteensä, niin vähän määrin eilen ja kymmentää. Siistä peleistä kolmasosaan päättä Tepsi voittaa, 7-14 tuo rekordi maalin peleissä, niin... Niin. niin. Onko ihme, että on tämän? 6-14. Ei, mä onko joka... Kuin niin? Öö, 14 tasuripeliä, niistä on saatu kuusi lisäpistettä. Ja nämä seitsemän peliä, mitkä on päättynyt suoraan voittoon tai tappioon, niin niistä on yksi voitto ja sit on kuusi tappiota. Niin, niin... kun mä, mä lasken, siis, lasken jatkoaikovoitoita ja kaikki voitoiksi kuitenkin, niin siis se on 7 14 Joo, näin on. Joo. Se, se, niin, se niin, on, niin, kun, no. niin kun Saipa kohdalla laski silloin, että niin siinä oli jatkoajat totta kai mukana. Kyllä, mutta ehkä ei, niin, ei... Niin, vähän murheellista juuri Tepsin kannalta on, että sit just näit Suoreakin tappioita, mitä tällä viikolla tuli ässiä vastaan, tuli pelikanssiä vastaan, tuli kärppiä vastaan kanssa hiljattain, niin mistä ei jää mitään käteen, mutta kauhea taistelua ei ole päästy siihen rinnalle. Niin Tysyks... siis kär, Kärppiväisesti muuten päästinkin jatkoajalle, mutta kuitenkin kyllä mä tarkistin noin niin, kuusi tappio ja yhdestä olla oikeasti käännetty vaan voitto, niin se sais olla ainakin pikkasen tasaisempi. Totta kai siis. Tämän, nää kaikki mitä tässä puhutaan, niin ne vaan kuvastaa tämän kauden tilannetta ja sen takia ei ole mikään ihme, että se on siellä 12. Mm. Mut sit kun lähdetään näin vähän pitemmälle tästä ajatuksesta, elikkä katsotaan sinne maaliskuun puolivälin tienolle, jolloin on runkosarja päättyy, Niin mitä sä nyt sanoisit, että kuinka monta, kuinka monta peliä tehty silloin niin kuin, no ei varaa hävitä suoraan? Joo tota, mulla on tähän niinku tavallaan niin kolme ratkaisu. Eli... Uh, Fire away, suora, tai siis sanotaan suoraan, eli tämmönen idiootti varma, vähän tämmöistä köyhä miehen matematiikkaa. 180 pistet voit nappasta rungosarjasta, niiltä, niiltä samat puolet, eli 50 pistettä. Sit ajatella tällaisen vanhan, vanhan yksityisesti kaksi järjestelmän kautta, niin ek, logisesti loogisesti sun pitäisi suurin piirtein välissä olla, eli se on 7-8. Ja historia katsottuna nyt on 90 pistettä, tosin nyt kaksi kautta, oikeastaan on vaan näin, mutta melkein voi sanoa, että kyllä paremmassa sijoituksessa ollaan kuin 10, mutta tämä onkin ehkä se tämä vaatii kaikkea eniten TPS, että Tällä jopa voidaan saada säännäreihinkin ihan kotietu. eli täällä nyt on laskettu, eli tämmöinen skenaario vaatisi 2.1 0.5. pistekeskierron tästä tasauksesta jäljellä olevista peleistä 19 peliä, niin onhan se to toki todella kovaa. Siis sehän vaadittaa melkein kaksikertaista suoritustasoa, mitä tällä hetkellä on. Nimenomaan. Tota, sitten sulla oli niinku ehdoton kipuraja, sitten, mikä niinku on semmoinen... Tässä kipurassa oli muistaakseni, että sitten se ei ole enää omissa käsissä edes. Joo, tota, tämä on nyt tällainen. Että... Viime TPS pääsi säälilypelejä jo 78 pistellä ja sitä edeltävänä kautena muistaakseni Ilves sai 81 pistettä ja pääsi vielä Niin vielä. 80 pistettä, niin se tippuuisi tällä hetkellä sellaisella skenaariolla, että TPS ottaa järjenolotista peleistä 1.58 pistettä. Ja se nyt kuulostaa jo pikkasen helpottavammalta kuin tämä 2.1 suurin piirtein, toki siinäkin on parannelta vaan. Itse en kyllä ihan usko tuohon 80 pistessä, mä itse ajattelen, että 84 pistettä oli joukkue kuin joukkue, niin se on viimeinen sääliplayoff ja mä perustelen sitä sillä, koska tässä on kuitenkin näitä kuuden pisteen ottelujenkin tosi paljon, ja tuo keskikastio on nimenomaan tällä tosi laaja, niin, siellä voi olla moni, tällaisia 80 plus 90 väliä olevia joukkueita. Listet on siinä kohdassa hirveän, hirveän tasoissa. Siis me me tämän niin me aluekosta mehän otettiin erityistarkasteluun nimenomaan joukkueet, jotka on nyt sijoitusvälillä 6-13 eli luposta pelikanssiin. Elikkä siinä on Lukko, IFK, Jyp, Saipa, stps S, TPS, pelikanssiin näistä joukkueista. Niin 19 viimeistä pelistä TPS pelaa 12 peliä näitä joukkueita vastaan. Eli siis kun ajatellaan, niin tässä mielessä se on niin täysin omissa käsissä kuin vaan voi olla oikeastaan. Joo, syödään näitä pahimmilla kilpailukumppaneilla pisteet samaa pois. Niin se nimenomaan helpottaa myös taakkaa, että se saattaa tehdä tässä kohdalla pikkasen ja yleisestikin pikkasen pienentymänsä se että paljon vaaditaan pisteitä. Kaikki Joo. on tietysti loppujen lopuksi. Siis siinä on niin paljon pelejä kuitenkin, että ei mun. Mä enäkseen ruppaa simuloimaan tällaista monta kertaa sadasta, jotta tapahtua, mut... Mut tosiaan tälläkin projisaudilla muuten huomataan se, että siinä olis viimeisenä menossa playoffeihin Jyppi 85 pisteellä. Tiedäkö mitä se tarkoittaisi? <tokosilta> Saatana mm. sentään mä saisin sijoituksen oikein. Se <tokosilta> yeah, on, Mutta siinäkin just tää, että kun on niin huono piste-käskiarvo, niin se on... Mä luulen, että ne on joka tapauksessa, koska kuitenkin tuo aika pieni ikkuna millä tarkastetaan, niin Jupinkin todennäköinen pistemäärä on 90 ja päällä. Joo, Et, siis tähän se... on, on, on otettu tarkasteluista joulukuun alusta lähtien sen takia, että siinä, että siinä että päästään mahdollisimman lähelle sitä ja mikä se trendi on ollut mm. viime aikoina. Niin, niin tota totta kai jos syksystä alusta lähtien ottaa, niin se on ihan eri tilanne tietysti, mutta no, niin, nyt koitetaan mahdollisimman paljon tässä hetkessä kiinni. Ja sen takia oli pakko totta otantaa vähän ottaa, mutta mä sanoisin kuitenkin vielä näitä, että on semmonen semmoinen tosta varmasta pikku takapakki, mutta kuitenkin niinku, ettei se siinä ihan kipurajoillakaan, niin onko sinun mielestä väärin väittää näin, että tota, et jos tulee seitsemästä pelistä tulee puhtaasti kuokkaa niin sen jälkeen sitten niin alkaa olla niin, että se ei ole enää homma. Joo, ilman muuta, että tota, tämä pahinkiskenaario alkaa jo kärsimään tai kärsii kuuden tapion jälkeen. Siihen ehkä just nimenomaan voi sen seitsemännen kahdeksannen tapion ottaa. Mutta kun sitten se rupeaa vaatimaan sitä, että EPSI todellakin voittaa kaikki suoraan, niin ei siihen kyllä usko niin kuin hyvällä, hyvällä, hyvällä, hyvällä faniikalla, jolla usko tosi korkealle. Et tota, et itse asiassa tommonen mun mielestä, mitä voi ajatella, että jos tässä viikkoja menee ja tottakai näitä laskelmia, niin ei ehkä koko aika jaksa uudestaan ajatella, mutta kyllä tällä hetkellä, joukkueet, kun joukkuet vastaa niin kuin kaksi pistet, jatkoaikavoittaa pitäisi vähintään ottaa, niin no se tuo jo 88 pistettä, mutta tota, päivästä no niin, niin päivä ja viikkotasolta on helppo laskea, niin kaksi pistettä kun tuotaan, jokaisesta ottelusta, niin viimeinen peli on varaa hävitä. Joo. No, siis ei toi nyt ihan rehellisesti ole helpot kuulosta, urakka missään tapauksessa. Se on niinku 19 peliä ja sitten 12 voittaa joukko, joka ei ole tällä kaudella tasaisesti voittanut kertaakaan. Joo. Oh, ei, ei kyllä taida kahden voittoputkia. Siis siinä se jää. Mm. Et totta, totta kai siis tasaista suorittamista. Voihan sen ottaa sen kaksi pistettä, voitetaan kotiotteluja pitkälti ja otetaan vähintään pistet vierais, otetaan pistet, kaksi pistettä vieraissa. On varaa myös hävitä ehkä otteluita. Mutta se just nimenomaan, minkä sä sanoit, että et tosiaan tässäkin tarkastelussa oleviin niin vastaan on 12 ottelua 19, niin nimenomaan lukkokin vielä kohdata neljästi, niin siinhän, sehän tarkoittaa sitä, että siinä on 24 piste -ottelut. Joo. puhutaan aina 6 pisteen ottelusta. Tuossa niinku Varaat ja puuttaa lupat ihan kevyesti siis jumalan määrä pisteitä. Tää... Okei, ennen kuin mä menin tuohon kysymykseen, mikä piti just kysyin, niin mä kysyn näin ensiksi, että nyt kun me tässä, tässä hommassa ennakoidaan totta kai toi Tammikuun tasaus myös, niin, niin... milmoisen merkityksen laitaisiin hetkinen, tässä on nyt neljä lukkopeliä. Kun tästä hetkestä 16. päivää helmikuuta neljä lukkopeliin, niin tota, varsinkin tämä viikonloppu. Niin, niin, kuinka pitkälti sun mielestä Tepsin suuntaan määrittää tämä viikonloppu? Niin, kuinka isosta asioista sun mielestä puhutaan? Mun mielestä, äh, siis niin kuin yleensä kaikelta taistelua, puhutaan vaikka just minun kauden alutuksesta, että nyt jos koskaan, Tepsin pitäisi vähintään mun mielestä vähän vähintään se vähintään neljä pistettä, ettei tule paha mieli ymmäräksi. Et meidän on pakko niinku olla parempi kuin mutta koska tuossa on kuitenkin tätä tota kaulaa jo tuohon ässiinkin, niin sanotaan, että nämä lukkopelit on just nimenomaan erikoisasemassa, ja tps lukku kun tällä kaudella on mennyt hyvin lukko vastaan, ettei ihan ole yksi tappio vastaan, niin, niin sanotaan, että kyllä minä niinku lähtisin, että alun pitää olla todella hyvä. Et siinä ei oikeastaan, varsinkin tämä tammikuun, niin eihän siinä ole tämän tarkastelun ulkopuolella olevia joukkueita, Muita kuin, tai siis kärpät on ulkopuolelta, kaikki muut kuuluu tähän näin, tähän kilpakumppaneihin. Kyllä vain. Tämä tietää, kuin tasaiskunnan, että, että joukkue valitaan, niin se oli mun mielestä Tepsiltä ihan niin kuin oikeanlainen uhkapeli, se lukon valinta. Sikäli tota, että se näytti, että okei, tossa kohtaa ne saattaa hyvin olla kusessa ja vastoin kaikki odotuksia lukkoon nyt yhtäkkiä liikon kuumijoukkue. Niin nyt ennakolta, niin se totta kai pikkasen räjähtää naamalle, mutta tota noin, niin huominen perjantai tietysti näyttää paljon, että miten, ja miten TPS pystyy vieressä haastamaan äijä suolta, kairotaan kolme pistettä, niin yhtäkkiä on mukavaa lähteä lauantaina Lukko vastaan Turkuhallissa, Kinnepellä, mutta tota noin, niin en mä tiedä, että tää vaan mun korvaan nyt kuulostaa. Tää kertoo aika karu kieltä tässä on vaikkakin tää on ihan vaan, ihan vaan projisointi että tässä tilanteet totta kai muuttuu ja siellä on, on mahdollisuus, että totta kai on. Mutta Joo siis on... kyllähän näin se just omaa on. Että tässä mä laskin myös sen, että tepsi oikein joulu käy ja otetaan viikonloppu molemmat pelit yhtäkkiä, toi Lukon keskiarvo. Lisätä nämä pelit siihen päälle, lukon keskiarvo on 1.786, mutta mikä tärkeintä, niin Tepsikki nousee jo 1.47 yhteen. Et, et, et, vaikkakin tuossa on 15, tai se Tepsilläkin selkeä niin no, ei hirveästi päälle, 17 ottelua, niin äkkiä sen saa kyllä nousemaankin. Periaatteessa tämän juuri nämä viime viikkojen 3-2 että ne oli tosi karvasta kalkkiin syödäkin. Ehdottomasti ja ennen kaikkea just niin kuin nämä pelit, mitkä mun mielestä on sehty, oli pakkovoittoja, eli s ja pelikansi. Niin tota. Ensis tiedät, kun nyt me puhutaan nyt pelkistä numeroista, mutta sit kun puhutaan joukkueen henkisestä tilasta ja muuta, niin kyllä minua huolettaa ennen kaikkea se, tässä pelataan niin kauden tärkeimpiä pelejä ja ratkaisuhetkiä. Sitten Juha Pajuja löytilasussa tiistalle, hän on ensimmäistä kertaa pettynyt joukkueen asenteeseen. Että jotenkin lähti vaan, että joo, että että kyllä nyt yksi pelikans Joo, siinä vähän rupeaa kuulostumaan sit. Niin se, että se, se, se melkein kääntää niin päin, että Raimo Helminen pojat yrittivät pitää hyvin ja pisteet ovat tiukat. Mä oon aina tyytyväinen, mutta jottain pitää se oikeesti tapahtua. tammi taas on hyvä esimerkki, kun Tuto eilen hävisi, niin tota, yksikin tappio käsitellään pirun tarkkaan saman niinku tien. Kuvite <laughs> ku jos kuvitellaan, että pisteet tulee helpoilla ja näitä jo asenteessa on jotain, niin se nitistetään samaan pois, otetaan Se on totta kai, se on nimenomaan sitä hommaa, hommaa. Paju, ja, no, että hän, on, että, hän sitä yritti, mutta ei onnistunut, niin pitää ottaa mun mielestä, on annettu, annettu porkkanaa tähän meni, niin pitää ottaa vähän keppiäkin, eikä niin vähääkään. Mm. Joukko pitää saada nyt hereille. Se pitää saada nyt nyt, nyt nyt tarvitaan sitä coachilta sitä osaamista, että se maksimoi kaiken, mitä tuossa joukkuessa otettavissa. Koska tota, niin, ensinnäkin pajojalla on niinku tämmönen, mun mielestä ammatillinen pakko. Ja sitten on niinku totta kai joukkueellaan ja seuralla. On semmonen imagollinen pakko, että kyllä nyt perkelee tyypissä, kun täytyy päästä. Aivan, et, tota, et, sitä piristystä varmaan toivottiin, että jos nämä no, uudet hankinnat olisi tuonut, mutta itse asiassa toi pelikansottelu tai taisi olla ehkä yksi surkeimmistä koton tällä kaudella. Varsinkin joukko, kaksi joukkuetta oli aika surkea, mutta silti saani pisteitä. Et. Joo, siis se oli, se oli jääkiekko todella todella kamala ottelu katsottavaksi. Ei sinä niin kuin, mennyt kummallakaan oikein mikä on, mikään oikein. Joo, meikälainenkin tuota, mut, mut katso jäl... niin. Mutta se, mikä pitäisi nostaa, mikä, mikä peli kanssa, siis niin, niin kun, kun kummatkin valmentajat puhuivat erityisesti niin soisesta... yritit optimismia luoda, niin, luoda siitä, omaa playoff off suhteen, niin jostain syystä se kummasta se suikkasen, suikkasen optimismi kuulosti huomattavasti vakuuttamalta kuin pajuaja. Suikkainen, niin kuin, tota no, niin, että se me mitään luovutettu olla, että niin mitäs me mitään luovutettaas. Että, kyllä meillä on vakaa aikomus sinne mennä ja pajua että no ei tässä ole mihinkään kuiluun, päätä vielä tämän, vieläkään tämänkään pelin jälkeen ja tota no, niin, tämmöstä. Niin, että sillä oli enemmän tuossa defenssit päällä. Siinä totta kai me voittajan voittajan voitteluun, voittaja, voittaja, voittaja, kun niin valmentaa, niin totta kai se dynamiikka siinä on kasvut. että mitä katsoin noita peli kanssa aiempia pelejä tossa kanssa, niin, niin se, että niillä ehkä se peli kulje, mutta jumalauta, niillä on se asenne kanssa, että kyllä ne painii väkisistä niin yrittää väkinäisestikin. Mutta kuitenkin se, se yritys ei lopu, vaikka tota, peli olisi kuuroa. Niin se on jo helvetin, helvetin paljon kannustavuus viire kun kuin se mitä, että jos teepäässä niin kuin asenne sulla on tämmöisellä hetkellä. Kyllä, ja kyllä sit siellä on myös nämä yksilövirheet on ollut niin nyt näissä viime peleissä kanssa. Tää ranta senkin yritys haltuun ottaa, tuota noin, niin ei eihän nyt sitä ehkä sillä lailla, mutta ne kasva. No niin, kovaa hintaa sitten vielä, tässä, kun ajatella on kaksi kuukautta eteenpäin, että tällaisia tehdään. Että. Mä kysyn nyt tuossa kysymyksen, mikä muuten aikaisemmin jäi kysymättä, niin ihan rehellisesti käsi sydämellä, mikä on teidän päässä Kyllä, tota noin, niin vaikea uskoa. Vaikkakin. Omissa käsissä se on, mutta uskon mä sitten taas siihen, että Tepsi oikeastaan pystyy tarttomaan siihen ihan reaalisesti. Luulen, että et, et, tota, se on kuitenkin joukkueen verrattuna tps -sään. melkein kaikki. Paitsi Ilves, jos katsotaan taaksepäin. Pelikanssikin saattaa mennä ohi. Mutta kyllä mä uskon, että Tepsi välttää karsinat sen tuo 12 voi olla. Se on niin kiinnittynyt tuohon tepsi vierelle uskon ehkä siihen. En kyllä, vaan haluaa mutta Mä luulen, että jos mulla olisi pakko mennä tätä veikkoa, niin on 12. Joo, mä, mä mietin, että, että sä, sinä jos olet meistä se, joka heittää nokkivismiä, niin jos semmoista on muuten. Tässä kun tota, mentiin tota matematiikkaa ja kaikkea muuta, ihan tervettä järkeä laittaa. Ja tuossa noin niin katton näitä esityksiä päävastustajaa vastaan, niin, niin en tiedä. Et tota, jos tästä nyt joku viiden peli voittoputki lähtee, niin mun niin saattaa muuttua, mutta tota no, niin tällä hetkellä kyseessä miltä se että joukko päivän kunto näyttää juuri tän, tällä punaisella minuutilla ja viimeisissä peleissä Niin kyllä mä oon ihan samaa mieltä se, Valitettavasti sija 12 pysyy takana taatusti ja pahimmillaan, tai jos oikein niinku vielä vedetään vihkoon, niin sama tahti jatkuu, niin sitten se sija luku voi olla hyvin jopa 13 Mutta tota no, niin ei se sen olemmaksi, ei putoo mutta playoff ei ole ihan turha kuvitella tämmöisellä, tämmöisellä pelaamisella ja tämmöisellä esityksillä. Toivottavasti tääkin veikkaus menee mulla mitä siinä No me ollaan sen verran hyvin vittuun veikkautu tässä. No, niin, mutta niin. mut tota, nyt se nyt tässä on vaan semmonen ikävä kutinaate. Tää on semmonen se mistä ei haluaisi olla missään tapauksessa oikees. Mutta tota, no, niin kyllä se vaan jotenkin semmonen niin. Ei, ei mit, mikään kutiina saatana, kyllä tää on niin kuin ihan, että <lopitse> joku myyrämöyrii pöksyissä ja nämä kutiset, niin, niin kyllä se, kyllä se vaan näyttää pirun pahalta ja just noin tavattoman niin anemisen esitykset, niin varsinkin pelikanssiin vastaan, niin se, kyllä se on niin, tii -ti tiistana lähin sillä mielialalla hallilta, etteiköhän se ollut tää Kyllä. kyllä tässä kyllä, toisaalta se on kans, että tässä on nyt ollut niin myrkkyvyläviä pelejä. Että viimeiset. Alkuhan näytti tosi hyvät, kun NR-miehet lähtivät silloin jo joulun, joulun siinä. Niin näytti, että tähän peli niin lähtee. Jätkät on ja Korpikosket ja muut on näyttänyt esimerkkiin. Niin just niin nämä karvaat pelit tähän, sanotaan ihan viikon sisään, niin nämä ehkä sanot vähän mieleen apeaksikin. Et nimenomaan, niin kuin sä sanoit, että kyllä se on omissa käsissä. Niin. Se on, mutta sit taas niinku Paju ja... Se on laiha orjankorsi. Joo, no... <tos> Hausta sehän, että mulla ottel, ottelulla ennako otsikko oli, että teepäis kohtaa pelikassi kumman, kumman oljankorsi oheneen. <tos> niin, <tos> <Ja> oli. Hyvä <tos> <Oli. tos> satavallita sikäli. No nyt se on varmaan niin piru on. <tos> on, on, mutta pysysi höylällä vedettiin slice pois. Mutta Paju ja se kisehti oikeestaan se tämän hetken Siihen tilastoon mitä se ei tietysti, että viimeisestä kuudesta pelistä on e pelannut viisi peliä, nimittäin on päättynyt kolme kaksi, joka ikisen niistä on hävinnyt. Mm. Niin se, se kertoo aika karua kieltä, että ei, ei vaan oo pystytty kääntää niitä pelejä voitoksi tässä kohtaa, niin kohtaa kautta kaikki tietää mikä on tilanne, niin voiko se olla kiristämättä sitä vannetsit entisestään. On. Tot, toki siihen kuuteotteluunkin mahtuu yksi voitto, mutta sekin on se tilvästi vastaan. Et mulla on aina se periaate, että ettepäin edeltävää selkää pitäisi katsoa ja nyt ässiä selkää. Niin tota, ei se paljon lämmitä, jos voitot voitat tuosta on Ehkä vielä tässä kauden vielä kerran peli kanssa. Pyrun vaan tuo lukko pitää voittaa nyt. Kyllä. Nimenomaan. Tänä viikonloppua, että jos oikeastaan nyt yhtään niinku kuuntelijoilla on niinku ollut tepsimieltä ja näin, niin lauantain nimenomaan hallilla ja ne, jotka asuvat laitilassa, niin mennään käymään siellä lukkouttelussakin sitten <sum> Raumalla. Niin. <sum> <sum> perhana tarvitaan sitä ehkä jopa vähän toto, no niin, hämärääkin, mutta ainakin kuuluisaa kuudet kenttää laajakentälle. Nyt, nyt olisi pakko vähän, vaikka sitten 3-2 voittaa kaksi kättä No joo, nyt, nyt, nytkin, okay, selkä seinään vasta ja on Nyt joukko on Se mikä tässä on hienoa, niin tässä on kuitenkin, niin kuin, on, on niin tässä on hieno, hieno tilaisuus tämmöiselle kunnon urheilu, urheilutarinalle. Viime hetkellä jotain, joku lukko aukeaa ja sit vaan niin homma lähtee. lähtee vielä rullaamaan. Mä en usko siihen, mutta toisa helvetin hieno nähdä, että yhtäkkiä kahden play vielä tulisi. 20 niin. peliä, kolmasosa kaudesta, se on aika karuummoita ajatella, että se on kolmasosa kaudesta tosiaan vielä jäljellä. Mut no no, siis Epsilhan on ihan niinku, kuin pistemäärä on vielä 107. Et, se on ihan järketoja pistemäärä, mutta me nyt vaan ajatellaan, niin että mitä se on no, ollut. Siis että... me, me yritetään olla realistisia tässä näin. Se on... mm. <laughs> <laughs> näin se on. Et kyllä, sit, mutta kyllä että kyllä sen todella vaan pirun palo mukavempaa kuin tohossa Sien, ei olisi 9 pistettä etu tai siis heille olisi niin paljon etu niin. Et, mieli miel miel olisi ihan eri jos tähän hetkeen olisi vaikka 57 eli vaikka voitollakin S:stä eikö lukosta ja sät häviää niin niin tutta, mutta mutta niin oli olisit siis ni voittanut kaikki keskinäpelit tällä tavalla sellaisena Joo. On perkeleen sit... vahva Se on ollut vielä. Mm. Mutta sitten taas muita joukkueet, että Tepsi on parempi hyvin jo lukko. Jyppihän on jo voittanut. Kaikki pelit on mennyt jatkuvasti. Ja Tepsi on voittanut. Saipa on taas hallinnut Tepsiä. Plus on hallinnut Tepsiä. Et sanotaan, että niinku, et Tepsi oli ensimmäinen pelikanssappi, niin, niin s on ollut ainut niinku, todellinen kuilu. Et tota... Kyllä vain. Niin, ja sitten hän, sit hän oli myös tämä pointti, että jos yppias aipa niin syökkäin jatkuisi, mutta tuohon alle yhteen se ei kyllä tipu. Et se on, Tässä puhutaan nyt niin pienen marginaalia me että ei niin pysty ittenkaan oikeastaan tajumaan, varsinkin kun nämä pistekeskerrot menet oleen kiesti tällä Tämä hauska, jos olisi suorin pitänyt pistekeskerrot tuollaisessa järjestyksessä, kun sarjataulusta näyttää, niin tämä paljon helpompaa. Hauska, hauska kun on tarjoin, niin vuosikausia valmentajat, että on jo syntynyt pienistä markkinoille. Siellä kun ne ei ole välttämättä olleet oikeasti näin pieniä. Ja nyt puhutaan ihan oikeasti tasasuudesta noin tasaisuudesta ja puhutaan ihan oikeasti, että sillä tapahtuu vittu mitä vaan vielä. Jos joku, joku saa voittopuken päälle, ja kuiskaa tappioputkin päälle, niin hommahan muuttuu. Totta kai, ja ihan radikaalistikin vielä. Mun sekin kertoo aika pienistä, anteeksi vaan pienistä marginaaleista sekin, että tällä hetkellä tuossa sääli, säälisijoituksella on kolme joukkuetta neljästä kahdiläly on johtanutkin tätä sarjaa. No niin, usein no, sen se, se vielä vaavistaa, mutta, mutta tämähän on hienoa vaan. Että mm. taa, ei ole ainakaan, niin kun, paikat ei ole selvät ennen kuin maaliskuun 12. päivä on viimeiset pelit pelattu. Mun mielestä se on vaan helvetin hieno tilanne. Se on mukaan, tappelu pysyy hengissä viimeiseen asti. Joukkueilla kuin joukkueella. Valitettavasti pilves nyt alkaa pikkuhiljaa irtautua sinne väärään suuntaan. Et kyllä mä sanon pilveskarsiin. Joo, no ehkä sen voi 95 prosenttisesti. Kyllä siellä on niin kuin selkeästi vähän valmistaudutaankin siihen karsintaan jo. Että, tota... Niin, no, jos tällä viikollakin lähti tosiaan niin, niin mäkin jo. Pistetään kovaa palkka-ritää ja, ja, ja pihalle, mikä se totuminen ei ehkä viilytä, niin hankitaan nuorempaa ja sitten vähän vanhempaa. Niin asenneajia sinne tilanne niin kuin Mika Viinonen pääsi päätyi vielä niin Se ehtii pelaamaan itseään vähän kuntoon ja Alexander Rootu ehti vähän tututtelemaan. niiden näyttöpaikat tosiaan sieltä niin karsinnois oikein kunnolla. Mutta tota noin. Olisi, ehkä tos... Siin... Meillä on siis peleissä, mistä ei ole niin puhuttu sen enempää, niin on kuitenkin tuon viime viikonlopun jokerit ja asset peli, Mun mielestä se ei tarvitse sen enempää puhua. pelikas se on haukuttu tossa jo eri sanankäänteinen. Ei niistä minun puhuu. Mennään siihen mennään asian yksimeen. Mennään katsotaan tulevaisuuteen. ja Katsotaan tähän viikonloppuun, mikä on tavoittoman iso viikonloppu. Perjantaina on Lukko raomalla, Perjantaina äh, on Lukko Turussa. Mit, mitä sä odotat? M mitä, mit, mitkä on näkymät? Mitä on, mitä on uskomuksia? Mitä taikoja? Mitä helvettiä on tullut? Niin, no niin kuin varmaan on jo tästä aikaisemmasta vartista tullut varmaan tosi hyvin ilmi ainakin se, että siis niin kuin voitot, mähän sanoin aikaisemmin, että neljään pisteeseen voidaan olla täällä tyytyväisiä. Mutta mut, pisteet pitää jäädä enemmän Depsin puolelle. Se, se on mun mielestä vähän semmoinen, että jos se on 3-3 kolme, kolme, tai sen alle, niin se ei kyllä aina hyvä, hyvä tuota, no, niin tätä loppukauden lähtölaukaus täällä PlayUp-projektille. Joo, eli, eli tämä ottelupari täytyy voittaa pisteissä. Tämä on, on pakko voittaa. Ja tuota, no niin, kyllä, siihen neljän ihan uskonkin, ihan niin kun katsoo tätä otteluparin historiaa. Et vaikka lukko nyt onkin, lukko on viimeisestä kuudesta ottelusta ottanut no, esimerkiksi viisi täyttä voittoa. Ja sitä vähän yksi tappio, jos taas kaksi kuudesta voittoa. Et, ja nyt puhutaan nimenomaan pelkästään puhtaista voitosta. Tasureita ei ole ollut ollenkaan. He, he, monta monta, monta voittoa sieltä Siinä on parhaimmillaan neljä voittoon putke. nyt just? Nyt ei joku kuin yks. Sitä Sitäädeltävän jatkoaika tappia. Mä en nyt tästä nähnyt sit näitä, että ketä vastainen on ollut. Ei se mitä näin ammattaa. Mietin vain, että kuinka menisi. Kotiottelut on ollut jotenkin tosi huonoja viime aikoina. Tota... Joo, vierestä se on ollu kypsempi esimerkiksi just tämän omaa jokereita vastaan. Joo, joker, joker, joker, jokerista tuli se piste, mitä mä siit odotinkin parhaimmillaan. Harmittaa, omilla hönöillä tuli ne kaksi maaliomia. Joo, en mä voin mainita, että ne tulosveto oikea silloin. No niin, jos on se 2-2 peli, niin varmaan aika hyvä ollu, niin kuin sä toitottanut koko kauheuden. Mm. Oli 2 peli, niin helvetistä on ollut. Tuo kuiten... on opettanut mulle joskus. No. Prahan kahdella, se vanhan Prahan kahdella, oli Prahan kadulla. Niin sen Prahan kahvelan pitää olla jotain niin kuin pohtinut, millä niin todennäköisyyksiä saa hyvin tulosedossa rahaa. Ja se opetti sen että 22 oikeasti aina kannattava. Aikasepa. Sieltä on monta tiedolla. tietolähde. Aika se. On se. Tee kyllä, että se lähellä on varmasti on meidän kuuntelija. Mutta, to, mutta. mutta. Joo, mä, tota, mä veikkaan, että tulee Split Decision 3-3. Ehkä pahimmillaan jopa 24 4B-pisteet Raumalle, mutta tota, no, niin. en tiedä. Heitäpä tota, no, niin sun veikaukset ottelutuloksista, niin mä vähän makuun tätä sinne no, aikaan. Rauman peli, niin siitä tulee... Tota, no, niin, Tepsi te, on ollut huono noissa rankkarikilpailuissa. Mä veikkaan, että se menee sinne. Eli tota noini, yksi piste tulee siitä. Mä veikkaan, että lukemaan, voisi olla. Öö, se vois olla ehkä jopa. E Toivottavasti kaksi. Ja tota noini, kotiottelu sitten lauantaina. Toivottavasti väkeä tulee hallituksen, etsi se sellaiseen niin mihin se on pitkään aika päässyt. Ja se vähän kestäisi kauemminkin kuin se kympi. Ja siitä tuli, tulisi tosiaan voitto tästä pelistä. Ja, Jotta nyt ihan niin mennä, niin, tota, no, niin veikataan tähän nyt sit, se, se 4-1 hattel joku pieni semmoinen, että saa, mutta Latteville on loistava auttelu, mä odotan sitä tähän. Mä veikkaan aina yleensä aattele, että et sun on saas kaks maalia, kun se päästään. Joo, tota noin. No, mä pitäryn pitää linjalla, että mä veikkaan, että se tässä ei vaikka ei tosiaan tule, niin mennään sen mukaisesti sitten, niin Huomenna tulee Raumalta semmoinen 3-4-0 turpaan ja sitten tulee tuota, no niin, palloseuroissa pesee vähän kasvojaan, että kuitenkin ottaa toisena toista, päivänä voiton, mutta ottaa se vasta jatkoajalla kautta rankeissa, niin se on sitten, tuota, no niin, että nyt menee se 3-2 stepsille päin. Eli tota, mä veikkaan, että se tosiaan nyt menee, että menee 2-4 Raumalla yhteensä. Ja. Yhteensä, tuota, niin, ja sitten otetaan pikkuhiljaa, pikkuhiljaa pohtimaan seuraavan, seuraavan kauden suunnitelmia. Joo. Paitset kyllä silloinkin, että ei mihinkään kuin luutin puhutaan niin kauan kuin on pelejä. Tämä muistattu, muistattu tuota, no, niin, tuo, mikä mikä oli tuo kriittinen hälytysviisari. Itse asiassa pelejä on niin paljon, että ei, oikeastaan ei voi sanoa mitään oikeastaan vielä. No ei, mutta siis... Tuota, no, se... Joo, se... se on se hyvä alku kyl kans, et... Niin, ei se, ei, se ei, jotenkin niinku vaan en usko, en, en pysty näkemään sitä realistisena tällä hetkellä, mm. et set, sitä nousuu nousu enää lähtis. Joo. Et eiköhän, antaa poikien pelata pelitä, me voidaan sitten toivon mukaan sanoa, että taas olti onnellisesti väärässä. Joo, no, väärässähän me ollaan oltu aina, niin ei se, ei se mitään ei, uutta oo. Ne... joku pitää olla väärässä. Miksei me on. ei? Ne, ne. Ei mitään. Seuraava jakko, alata. Voila! Kiitos! Hei, hei hei!